Коли запрошували в гості однокласників, мама стежила за тим, щоб діти були з хорошої сім'ї. Та все одно навіть діти з найкращих за статусом сімей заходили в її квартиру з відкритим ротом. Такі високі стелі, такі великі кімнати, такі дорогі люстри, такі шпалери на стінах, такі красиві меблі. Тільки в закордонних фільмах побачиш. А не ти все було особливим. Власна кімната, власний письмовий стіл – Шкільне приладдя з набором кольорових фломастерів, які тоді тільки з'явилися, кулькові ручки різних кольорів, маленькі записнички для дівочих секретів у красивій шкіряній палітурці. Батько привіз із якоїсь закордонної поїздки. Приналежність до кола високого, кола обраних, вкоронилася у свідомості. І хоч всі реалії сучасності заперечували таку класифікацію, Антонетта продовжувала гру, Особливу дівчинку з особливим іменем. А щоб ніщо не порушувало образу, намагалася не пускати знайомих у світ свого реального буття. Не запрошувала в гості доклятої моносимейки. Хай собі думають, що у неї такий же палац, як у батьків. Маркіян прорвався через цей захисний кордон. Нежданно, негадано. Без запрошення, без підготовки. Побачив її палац у натуральну, так би мовити, величину, в його природному вигляді. Ну той сам винен. Клятий коньяк, не треба його пити. Не треба. Та прийнята доза, мабуть, полегшила її реакцію на події. Ну, побачив, що ж тепер? Чи вона одна нині у злиднях? Зробить висновок, що лікар Антонета, людина не з його кола. Знайся, кінсько не, а віл, відповідно, з твариною свого біологічного виду, роду і ще там чогось, чого понад видумували біологи. Дожилася, дочекалася на його кола. Не того біологічного виду, хромосомами не вийшла. Мусить дивитися на цей мішок з грушима знизу вгору. Вона особлива дівчинка з особливим іменем. Утім, здається, зовсім не у мішку з грушима справа. Мужчина. Він мужик. Давно на її шляху таки не траплялися. Давно. Мабуть, ніколи. Він справді не з того кола. З якогось іншого місця, з дикої, незайманої природи, з заповідника, де ще збереглися, зустрічаються, водяться і розмножуються отакі чоловіки. Маркіяни, на жаль, цей диван усе, що я можу запропонувати для ночівлі. А завтра спробуйте знайти більш вдалий варіант. Маркіян випробував руками міцність пружин. Нічого, витримають, а взагалі мені тут подобається. Анетта глянула на нього з іронічною усмішкою. Молодець, він уміло приховує свої справжні враження. Не звикли ви вуйку до таких помешкань, воно видно. Пізно вже давайте я постелю, ванна отам, а це чистий рушник. Маркіян покупирсався у пакеті з очима, видобуваючи зубну щітку. Гарячої води з огляду на пізній час вже не було, то задля годиться і задля серпневої спеки похлюпався холодною. Коли повернувся до кімнати, обидва дивани вже були застелені. Його, власне, Дмитриків, диван. Чекав, засліплюючи ідеальною чистою, хрусткою від крохмалю та ще відносно новою для гостей, мабуть, білизною. Антуанетта в нічній сорочці лежала на своєму, накрившись ковдрою під заміцненьку шию, хоч з балкона віяло по літньому теплим вітерцем. Тримала в руках книжку, яку начебто читала. Настільна лампа окреслювала коло. Рука, нігті, покриті блідорожевим лаком, книжка, рука в нічної сорочки, персикового кольору. Маркіян видався собі страшенно незграбним у цій крихітній кімнатці. Куди не ступи, обов'язково щось зачепиш. Обережно переступаючи, довгими мову лелекі, голими, волухатими ногами, пробрався до дивана і ковну під тонку літню ковдру. Білизна приємно пахла свіжим вітром. Почувався ні в тих, ні в сих. Ото кавалер. Напросився до дами в гості і люлі. Вона ж мабуть чекає від нього рішучих кроків. А як підступитися? Як вилізти з-під ковдри з отими довгими, голими, волохатими лелечими ногами? Не відчував рішучості і готовності. Ніяку вів чомусь. Як до неї підступитися, до цієї загадкової Антуанети? Вона ж незвичайна жінка, королева. Правда, повісили її французи свою Антуанету? Чи розстріляли? Ні, відрубали голову, це точно, відрубали. Королева. Навіть у цій кімнаточці, навіть на цьому перекособоченому диванчику – королева. Пальчики, які королівські, тільки цілувати, гортає сторінки, водить очима порядочках, І ані погляду в його бік соромиться. В її віці інша встриб і там...